Pista 30. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 307. Citesc notă 1. Enciclopedia Garzanti del Arte. Vă bibliografia. Încheiat notă 1. În primele sale opere, frescele cu episoade din Vechiul și Noul Testament, din Biserica Superioară, Sâmare. Francesco din Asisi, acțiunea, personajele și spațiul în care sunt plasate, se îmbină, se completează și se contopesc, dând coerență organică expresiei. Dramatice. În înava inferioară a aceleiași biserici, Giotto a pictat în paranteză, cu ajutorul mai multor colaboratori închid paranteza, 25 de scene din viața Sfântului Francesco, în care acesta nu este văzut ca un ascet, ci ca un energic combatant al bisericii. Viziunea narrativă este de o emoționantă naturalețe, în timp ce plasticitatea figurilor este acordată perfect cu elementele peisajului într-o constantă tensiune unificatoare, cu acestea și, în consecință, cu o construcție dinamică a spațiilor. Aici, călugării lui Giotto, de parte de a evoca misticismul unei vieți contemplative și ascetice franciscane, sunt prezentați cu trăsături realiste, apar ca niște foarte pământeni oameni din popor. În paranteză, în general, vorbind, nimic nu este mai lipsit de temei decât pretinsul ghilimele misticism, închid ghilimele al lui Giotto, închid paranteza. În ce privește caracterul plastic al figurilor pentru a-l accentua, pictorul marchează puternic umbrele contrastul cu fundul, ceea ce conferă personajului volum, corporalitate, iar privitorului aproape iluzia celui de-a treia dimensiuni, aproape iluzia de statuie, o sugestie venită, desigur, și de la sculpturile lui Nicola Pisano. Ghilimele. Trecuseră o mie de ani de când nu se mai văzuse nimic asemănător. Giotto redescoperise arta de a crea, pe o suprafață plană, iluzia profunzimii. Închid ghilimele, remarcă e.h.gombrich. Se scrie g-o-m-b-r-i-c-h. O descoperire care îi dădea pictorului posibilitatea de a modifica fundamental vechea concepție despre pictură. Ghilimele, în loc să folosească metoda miniaturiștilor, el putea să ne dea iluzia că istoria scrisă se desfășura, ca să zicem așa, sub ochii noștri. Închid ghilimele. Chiar dacă, mai stăruia, în paranteză, faptul era inevitabil, închid paranteza, amintirea ghilimele manierei grecești, închid ghilimele bizantine, Giotto o regândește, o modifică din interior, controlându-i, verificând valoarea reprezentativă a personajului prin confruntarea cu realitatea de aici și atenția pe care o dă funcției spațialității. Spațiul în care se desfășoară, acțiunea este atent și bine construit pictorului, nu îi mai este indiferent locul real în care se petrece o acțiune, iar între personaje el interpune o atmosferă, un spațiu în care acestea ar putea să se miște sau să își exprime o stare sufletească printr-un gest desfășurat în spațiu. Un gest care exprimă perfect durerea, patosul, dramatismul unei situații, uneori chiar fără ca să îi se vadă fața și, fără ca pictorul în paranteză sau privitorul închid paranteza, să mai simte nevoia să vadă personajul reprezentat în întregime. Nu lipsesc din acest spațiu variate detalii realiste, care însă, pentru ca sensul episodului principal să fie perfect, clar, rămân subordonate faptului semnificativ, asupra căruia se concentrează întreaga atenție. Culmea artei lui Giotto o constituie ansamblul de fresce, în paranteză, executate între 1304-1306, închid paranteza, din capela Scrovegni din Padova. Aici, tensiunea dramatică este mai atenuată, atmosfera este mai destinsă, picturalitatea este mai densă, stilul este mai puțin sever, totul este mai degajat decât în frescele din Asisi, iar impresia de profunzime și de relief este obținută printr-o delicată gradație de lumini și de culori. Pictorul este mai sigur aici de mijloacele sale. Fastul coloristic este susținut de bogăția ostentativă de aurituri, de broderii, de stofe de preț, ghilimele, o direcție în care pictorul va putea fi încurajat mai târziu, în paranteză, după 1315, închid paranteza, și de cunoașterea aristocraticilor pictori. Simon Martini, Ambrogio Lorenzetti, se scrie lui ori, e, n, z, e, t, i, dar o direcție căreia cu siguranță că el a fost cel care i-a dat primul impuls, închid mele în paranteză, g, previtali, închid paranteza. Giotto, inovatorul, apare și în alte aspecte ale complexului pictural padovan. În observația vieții codidiene tradusă prin acele adnotări marginale, cu nenumărate amănunte care însă nu deviază niciodată atenția de la punctul central al dramatismului scenei sau în studiul fizionomiei umane, din care transpar implicațiile psihologice ale personajului. Și sub acest raport, Giotto a fost considerat primul adevărat portretist al picturii italiene sau în încercarea sa de a aplica o viziune perspectivistă nu numai arhitecturii, în paranteză, Giotto căuta mereu să aprofundeze problema reprezentării spațiului, închid paranteza, ci pentru prima oară în istoria artei și figurii umane, atunci când personajele din planul al doilea apar mai mici decât cele din primul plan. Gilimele, Giotto și-a dat seama că dimensiunile figurilor umane variază în funcție de variația distanței, închid ghilimele, în paranteză, idem, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1 pe locul din fața capelei Scrovegnii, se reprezenta în fiecare an o dramă liturgică, în paranteză sacra reprezentațiune. închid paranteza, nimic nu era mai firesc decât ca Giotto să fi asistat aici ca și la asisi, la asemenea extrem de populare spectacole și chilimele să fi ținut seama de aceste emoții și de acea claritate narrativă de succesiunea variatelor faze ale spectacolului, de valoarea aluzivă a anumitor decoruri construite arhitectonic, închid chilimele, în paranteză buci se scrie b u -c -c i Proprii acestor spectacole, decoruri în care acțiunea se deplasează pe mici scene cutii, așezate una lângă alta, o dispoziție de ghilimele scenă multiplă, închid ghilimele, de ghilimele scenă simultană, închid ghilimele, pe care Giotto o reproduce cu un adevărat simț de scenograf, în dispoziția pe pereții capelei a scenelor sale, încheiat notă 1. După frescele din capela Scrovegni, Giotto a mai pictat pe lemn veznută doi, celebra ghilimele Madonna cu pruncul Petron, Închid ghilimele, în paranteză, azi la Ufiții, închid paranteza, în care în locul figurii hieratice de tip bizantin, a cărei amintire nu dispăruse încă total nici în operele cu această temă ale lui Cimabue și Duccio, întreaga expresia fecioare este departe de tratarea religioasă convențională. Este asemenea unui personaj feminin laic de o deschidere spre înțelegere umană cu totul necunoscută până atunci, într-o operă cu un astfel de subiect. Citesc nota 2. Dintre picturile pe lemn mai cunoscute și unanim atribuite lui Giotto. Crucifixul din S. Maria Novela în paranteză Florența, închid paranteza Polipticul din Badia în paranteză Florența, închid paranteza și S. Francesco primind stigmatele, în paranteză Louvre, închid paranteza încheiat nota 2. Alte două ansambluri de fresce, ghilimele, de o largă respirație compozițională, animată de forme mai complexe față de cele de la Padova, de jocuri spațiale mai dinamice și de o invenție mai bogată, închid ghilimele vezi Trei 3, sunt cele pictate în capelele peruții în paranteză, în care domină euritmia arhitecturilor într-o compoziție netă și solemnă închid paranteza, și Bardi din Sumare Punct Croce, în paranteză Florența, închid paranteza, emoționanta scenă a funeraliilor Sfântului Francesco. Este de o rară intensitate dramatică. Citesc notă 3. Enciclopedia del Arte, cit punct, încheiat notă 3. Influența lui Giotto asupra picturii italiene a fost hotărătoare, în primul rând, asupra pictorilor din Florența, dar și din alte orașe în care artistul a lucrat, în paranteză, a Sisi, Roma, Padova, Napoli, Milano, Luca, Rimini, închid paranteza. Centrul activității sale a rămas însă Florența, unde a fost însărcinat ca arhitect principal cu continuarea construcției domului și cu construcția campaniile cu basoreliefuri probabil desenate și unele realizate chiar de el. În aristocrația Republică a Sienei, în care tradiția bizantină fusese cultivată de Duccio pentru caracterul său aulic, Simone Martini, în paranteză circa 1284-1344, închid paranteza, care desigur că încă din tinerețe cunoscuse goticul francez prin intermediul miniaturilor, emailurilor și fildeșurilor, va resimți și accepta ghilimele maniera francese, închid ghilimele dezvoltând tematica lui Duccio în același limbaj aulic, dar în ritmuri gotice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După ce, la vârsta de 30 de ani, devenise cunoscut prin Maesta, peste 2 ani este chemat la curtea din Napoli a lui Robert Danjou. După alții 2 ani, pictează marele poliptic pentru catedrala din Pisa. În anul următor, un alt poliptic la Orvieto. Urmează o intensă activitate la Siena și Assisi. Ultimii patru ani ai vieții îi petrece la Avignon, în paranteză chemat la Curtea Papală pentru a picta frescele azi distruse din Palatul Papilor, închid paranteza. Aici îl cunoaște pe Petrarca, cu care leagă o strânsă prietenie, pictând un portret al Laurei, în paranteză pierdut, închid paranteza, pentru care poetul îi dedică două sonete. Încheiat, notă 1. În prima sa operă documentată, în paranteză, 1315, închid paranteza, în monumentala frescă de 7,63 metri pe 9,70 metri, intitulată Maesta, din Marea Sală de Consiliu a Palatului Public din Siena, fluența continuă a liniei, fastul compoziției, al variației culorilor și, îndeoseb, eleganța profană a imaginilor, în paranteză, cu baldachinul care evocă pavilionul de onoare de la un turnier, închid paranteza, indică influențele culturii gotice franceze. Reprezentative sunt picturile sale pe lemn de mari proporții, vezi notă 1, precum și cunoscuta frescă din același palat, în paranteză de 3,40 metri pe 9,68 metri, închid paranteza, reprezentându-l pe condotierul Guidoricio da Foliano, se scrie f a n o între cetățile pe care le cucerise. Citesc notă 1 Ghilimele în coronarea lui Robert Danjou, închid ghilimele, tripticul ghilimele bunavestire, închid ghilimele, de la Ufiții, polipticul Orsin, în paranteză, Anvers, Louvre și Berlin, închid paranteza, polipticele din Orvieto, Boston, Cambridge și, în primul rând, cel din Pisa, compus din șapte elemente mari și șapte mici, reprezentând busturi a 43 de personaje dispuse în patru registre. Încheiat notă 1. Dar ansamblul care definește mai clar noutatea concepției și originalitatea artei lui Simone Martini este ansamblul de fresce pictate în capela punct Martino din Biserica Inferioară Sămarepunct Francesco din Assisi. Giotto și Școala Toscana urmăresc să redea adevărul istoric al scenelor narate, Simone Martini și Școala Sieneză caută grația și eleganța pentru a realiza o pictură cât mai atrăgătoare. Primul este un interpret al sentimentului colectiv și popular, al doilea este interpretul rafinat, al vieții de curte și al unui ideal cavaleresc, în cadrul căruia și sentimentul religios ia o tentă mondenă. În paranteză, magnifica frescă din Palazzo Publico din Siena, reprezentându-l pe capitanul armatelor sieneze, Guidoricio da Foliano, este exemplul cel mai cunoscut, închid paranteza. Primul își caută tipurile în mediul popular, al doilea le preferă pe cele din lumea aristocratică. În celebra sa vestire, feceara este o nobilă doamnă, îngerul un paș de la curte, iar cei doi sfinți par a fi doi valeți de onoare. Primul își concentrează atenția asupra acțiunii principale, al doilea multiplică detaliile. Primul este atras de realitatea vieții concrete, al doilea parcă evită sensul realității, manifestând în schimb o predilecție pentru poveste și decorativ. Primul caudă în personajul său în acțiunile reprezentate, semnificații morale și spirituale, în timp ce al doilea este atras de fascinația frumosului vizibil și al prezentării somptuoase. Simone Martini pare că polemiza cu Giotto și cu interpretarea sa populară, burgheză franciscană, pictând personaje distinse și scene, desfășurându-se într-un luxos cadru de curte, remarcă G. G. Argan. Ghilimele, el dizolvă dramatismul evenimentului în multe figuri, în ritmul melodic al liniilor, în alegerea rafinată a culorilor, în decorațiile extrem de delicate ale arhitecturii. Fiecare fapt este reprezentat ca un rit în biserică sau ca o ceremonie la curte. Istoria pentru el nu este alcătuită din acțiuni demne de a fi reținute, ci este modul de a fi al spiritelor alese, al sufletelor superioare. Închid ghilimele. Victorii florentini, începând cu Giotto, văd viața în desfășurarea ei reală și aspră. Pictorii sienezi, pornind de la concepția și viziunea lui Simone Martini, o văd la distanță și o percep prin ecourile ei sentimentale, fără ca o umbră de durere, o amintire a păcatului sau o urmă de vulgaritate să jeneze privirea spectatorului. Pentru pictorii de dinaintea lui Cimabue Ducio Giotto, prima importanță o avea subiectul și subînțelesurile lui. Pentru Simone Martini, fantezia lirică, sentimentul elevat al frumosului și bucuria culorilor cu profuziunea lor de aur, filde și emailuri. După Ducio și Simone Martini, al treilea mare moment al școlii Sieneze îl reprezintă opera fraților Pietro, în paranteză 1280-1348, închid paranteza, și Ambrogio Lorenzetti, în paranteză mâmic punct 1348, închid paranteza. În ambianța artistică a acestui oraș impregnat de rafinatul spirit gotic al lui Simone Martini, cei doi, lucrând un timp la Florența, sunt atrași de noutatea artei lui Giotto, pe care o cultivă și o dezvoltă, cu rezultate mai bogate și mai originale decât înșiși discipolii contemporani ai marelui pictor Florentin. Tendința evidentă a fraților Lorenzetti era de a contopi într-o singură formulă tradițiile florentine și cele sieneze. În operele sale, vezi notă 1, Pietro inserează în formele moștenite de la Duccio forța expresivă a lui Giovanni Pisano și sensul monumental al picturii lui Giotto, uneori cu accente de un dramatism mai intens chiar. Linia nu mai are ondulația ritmică proprie lui Simone Martini, ci capătă o tensiune dinamică, în timp ce culorile nu mai sunt modulate melodic, ci în acorduri stridente, violente. Citesc notă 1. Polipticul din Arețo, în paranteză, Chiesa di Badia, închid paranteza, sau în frescele din Bazilica inferioară, -Mare, punct Francesco din Assisi, încheiat notă 1. Tradiția sianeză, preferând culorile proaspete și intense, se menține. Pietro folosește întotdeauna un colorit bogat și prețios într-o ambianță realizată în profunzime prin recursul pictorului mereu la mijloacele perspectivei. Narează un episod cu intenții veriste, dar se menține într-o atmosferă de incertitudine și de vis. Spre deosebire de opera lui Pietro, în paranteză, în care mai persistă reminiscențe din arta lui Duciu închid paranteza, pictura lui Ambrogio Lorenzetti, care studiase arta antică și totodată se interesa de literatură și de filozofie, are un anumit caracter intelectual. Madonele sale, vezi notă 2, chiar când schema este de tradiție bizantină, nu adoptă conturul ritmic și auriturile reliefate ale acestei tradiții, au un puternic accent plastic, structuralitatea formelor este de inspirație geotescă, iar expresia lor este plină de umanitate și de poezie. Citesc notă 2 Ghilimele Madonna del Latte, închid ghilimele, în paranteză, seminarul din Siena, închid paranteza. Ghilimele, Madonna cu pruncul în fașă, închid ghilimele, în paranteză, Brera, Milano, închid paranteza. Ghilimele, Madonna di Vicola Bate, închid ghilimele, în paranteză, Muzeo Arcivescovile, Florența, închid paranteza. Sau figurile feminine din politicul sumare.petronila, în paranteză, Pinacoteca din Siena, închid paranteza, încheiat notă 2. Marea operă a lui Ambrogio, de un excepțional interes atât iconografic cât și documentar, impresionantă și prin dimensiuni, în paranteză, ocupând un perete din Palatul Public din Siena, de circa 14 metri lungime, închid paranteza, este complexul de fresce reprezentând alegoric, ghilimele, buna guvernare, închid ghilimele. Gilemele, Guvernarea Rea, Închit Gilemele și Gilemele, efectele bunei guvernări, închit Gilemele, ansamblu considerat prima operă civilă din istoria artei italiene, cu un conținut exclusiv laic, filozofic și politic. În prima, în jurul monarhului bun, sunt reprezentate și virtuțile morale, așa după cum viciile înconjoară figura tiranului din a doua frescă, a treia reprezentând o vastă panoramă a orașului, câmpiei și idealurilor din jur, în care se desfășoară ocupațiile de fiecare zi și contactele oamenilor cu natura. Aici sunt inserate mici scene, episoade obișnuite din viața cotidiană, fără o ghilimele istorie, închid ghilimele a lor în paranteză, spre deosebire de Giotto, pe care îl interesa în primul rând evenimentul, episodul istoric, închid paranteza. Iar interesul pictorului pentru peisajul în sine face ca în această frescă să întâlnim primul exemplu de pictură a peisajului pentru peisaj din arta europeană. Tot lui Ambrogio îi se datorează și prima reprezentare panoramică a unui întreg oraș, ghilimele și cel mai vechi exemplu de compoziție, în perspectivă cu un punct unic de fugă, închid ghilimele, în paranteză, e mare punct Barsuk, se scrie B-O-R-S-O-O-K, închid paranteza. O sinteză a artei lui Giotto și a lui Simone Martini este pictura pe lemn, buna bună vestire, încât în care corporalitatea figurilor cu masele lor plastice compacte apare pe un fond poetic al unei ornamentații bogate și al unor rafinate nuanțe și degradeuri de culori. În jurul sau sub influența acestor personalități s-au constituit cel puțin șase școli în frunte cu cele din Florența și Siena, pictorii care le-au ilustrat sunt atât de numeroși, încât aici abia dacă pot fi consemnate numele celor mai renumiți. Astfel, la Florența, pictorii, în paranteză, unii și sculptori și arhitecți, închid paranteza, elevi direcți sau mult influențați de Giotto, Masodi Banco, în paranteză, autorul unor fresce din Capela Bardi, în sâmare punct croce, închid paranteza, Tadeo Gadi se scrie G-A-D-D-I, cel mai fidel discipol al lui Giotto și fiul său Agnolo. Nardi di Cione și fratele său Andrea, zis Orcagna, de al cărui nume este legată Logia or San Michel din Florența. Bernardo Dadi, Andrea Bonaiuti se scrie B-O-N-A-I-U-T-I, în paranteză autorul frescelor din faimoasa Capela degli Spagnoli. Din Bazilica Florentina se Mare punct Maria Novella, închid paranteza, și Spinello Aretino, se scrie Aruiet, I-N-O, artist dotat cu un viu simț narrativ de eleganță gotică. Școala sieneză îi numără pe Lipo Memi, se scrie m e m, -m i în paranteza, urmașul cel mai fidel al lui Simone Martini, închid paranteza. Tadeo di Bartolo, în paranteză, autor a numeroase picturi pe lemn, închid paranteza, Barna di Siena și Bartolo di Fredi, autorii frescelor catedralei din Sâmare. Gimignano. De școala sieneză este strâns legată cea pisană, în primul rând prin singularul Francesco Traini, considerat de unii critici ca autorul faimoasei fresce Ghilimele Triunful morții, închid Ghilimele, vezi notă 1, din Campo Santo Pisan. Citesc note 1. Ghilimele. Puncte, puncte, unul din cele mai puternice poeme picturale din Trecento. Într-o singură și grandioasă viziune se adună și se contrapun imagini alegorice și realiste, aulice și populare, scene de viață eremetică și de viață mondenă, fericiți curteni îndrăgostiți și galanți și grămezi de morți. În cer, înger și diavol își dispută sufletele celor morți. Aici, invectiva e furibundă, implorarea e disperată și cu atât mai mult cu cât imediat linia și culoarea își reiau ritmul lor melodic. Închid ghilmele în paranteză g mare punct, mare punct, argan) Închid paranteza. Autorii presupuși. Orcagna, Pietro Lorenzetti, fumare râmic punct, Traini, Vitale da Bologna, Nardi di Cione sau un anonim. Încheiat notă 1. Pictura practicată la Rimini a influențat începuturile școlii bolonieze prin Vitale da Bolonia, unul din marii pictori din Trecento, căreia îi se asociază și Tomaso da Modena, în paranteză, care a desfășurat o îndelungată activitate la Treviso. Închid paranteza. La Milano, în jurul lui Giotto, s-a format o școală reprezentată de Giovanni da Milano, devenit apoi cetățean al Florenței, în paranteză, unde a pictat în capela Rinucini din Sâmare Punct Croce, frescele de un excepțional interes artistic cu scene din viața Fecioarei, închid paranteza. În secolul XIV, pictorii venețieni continuă să rămână sub influența somptuoasei arte bizantine. În operele lor însă Paolo și Lorenzo, venețiano, în paranteză, primul considerat șeful școlii venețiene a secolului, închid paranteza, s-au arătat receptiv și la influențe goticizante și, în la cea a frescelor lui Giotto de la Padova. În Italia, pictorii reprezentative ai ghilimele goticului internațional, închid ghilimele, curent contemporan cu începuturile renașterii, sunt Gentil da Fabriano, în paranteză, circa 1370-1427, închid paranteza, și Antonio Pisano, zis Pisanello, în paranteză, circa 1395-1455, circa închid paranteza. Primul artist renumit din Milano până la Napoli a executat fresce, în paranteză, aproape toate pierdute, închid paranteza, și picturi pe lemn. Fresca, în paranteză distrusă, închid paranteza, de mari dimensiuni din Palatul Ducal, celebrând o strălucită victorie navală a venețienilor, a avut o influență determinantă asupra picturii venețiene opera sa, icoana de altar, ghilimele adorația magilor, închid ghilimele, în paranteză, ufiții, închid paranteza, comandată de cel mai bogat banchier florentin, Pala Stroții. se scrie r -o -z, Z I, este o spectaculoasă celebrare a idealurilor mondene, a vieții curtene și a celui mai rafinat gust artistic al aristocrației și marii burghezii florentine. Pictorul își etalează aici erodiția cu adevărat enciclopedică, faună și floră exotică, costume locale și orientale, manierele prinților și cavalerilor, ceremonialul unei partide de vânătoare și așa mai departe. Din punct de vedere pictural, vezi note 1, tabloul impresionează prin fascinanta profuziune de aur, de ornamente, de amănunte. Ghilimele, spațiul cadrului are mai multe planuri în profunzime. Lumina este totuși o lumină cerească sau de emanație divină, dar trecând prin straturile atmosferei, devine mai densă, devine o foarte fină pulbere argintie, care aderă la lucruri ca o chiciură. Închid ghilimele, în paranteză argan) închid paranteza. Citesc notă 1. Ghilimele Ceea ce atrage în adorația magilor nu este desigur, simțul volumului și al spațiului și nici calitățile plastice sau capacitatea de desenator. În definitiv, accentul este pus aici pe epiderma lucrurilor, iar nu pe forma sau pe structura lor, admir aici nesfârșitele amanunte. În Italia, niciun alt pictor n-a fost un colecționar mai distins și mai curios de detalii realiste. Închid ghilimele în paranteză l-o-s-i, -l -l închid paranteza încheiat notă 1. Gustului esențialmente gotic al lui Gentilda Fabriano, modelul picturii sieneze, îi era mai potrivit decât cel al picturii florentine. Ghilimele, când picta, mâna sa era asemenea numelui pe care îl purta. Închid ghilimele, recunoaște Michelangelo, vorbind despre Gentilda Fabriano. Aceeași concepție și aceleași predilecții cromatice se regăsesc și la Pisanello, pictor format la Verona, în paranteză care era un important centru de cultură gotică, închid paranteza, elevul presupus și colaboratorul lui Gentil da Fabriano, la frescele acestuia din Palatul Ducal. Solicitată de Curtea Papală și de curțile cele mai rafinate din Italia, din Napoli, Bergamo, Pavia, Ferrara, Milano, Mantova. A executat fresce, în paranteză, aproape toate distruse, închid paranteza, dintre cele ce s-au păstrat doar două, în paranteză, din bisericile S. Fermo și S. Anastasia din Verona, închid paranteza, atestă eleganța extenuantă a sfârșitului de Ev Mediu și lirismul artei lui Pisanelo, învăluit în sentimentul melancolic al solitudinii și incertitudinilor unei societăți care își presinte iminenta disoluție. Celelalte opere remarcabile ale sale, picturi pe lemn, sunt scene care se desfășoară într-o atmosferă de basm. Pisanelo îmbină gustul idealizat pentru poveste al goticului internațional cu o percepție realistă care anunța intuițiile renașterii. Portretele sale de o rară perfecțiune în claritatea și exactitatea profilurilor trădează marea sa experiență de medalier, căci pisanelo contemporan cu primii aștri ai renașterii, cu Brunelleschi, Michelozzo, Donatello, Masaccio, Beato, Angelico, Luca de la Robia, care a pregătit genial apariția acestui gen de artă, atât de insistent cultivată de artiștii 400 -ului.